Pe când era Galion, cârmuitor la haiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecate și i-au zis, Omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor, Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție,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 era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila la și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul care lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Aia Frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezusere, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Isus este Cristosul.